Wa khaliqun nas min turab wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khairin man salla wa sama Slava i zahvalnost pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavati i salam do nasim posljednjeg božjeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, njegovoj časnoj plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobrodošnog dana, zatim ćemo nabrad nastavljamo dalje s komentarom i prenošenjem komentara islamskog učenjaka na djelo Kitabu Tauhid. Došli smo do poglavlja, kaže Autor rahimahullahu ta'ala, Bab men sebe dehra, fekad aza Allah ta'ala. Poglavlje o onome koji psuje ili vrijeđa vrijeme, doista takav uznemirava Allah subhanahu wa ta'ala. I nakon toga Autor rahimahullahu ta'ala navodi dokaze kao što je od adeta islamskih učenjaka kad spomenu neku tvrdnju kada kažu neki propis, neku rečenicu, nakon toga to podkrijepe dokazima iz Korana i Sunneta. At-dehru hua zeman, dakle vrijeme, misli se na svaku vrstu vremenskog perioda. Kad se kaže at-dehr i onaj vrijeme, misli se na svaku vrstu, poput jel, onaj, zemana, dakle dan, noć, hefta, mjesec, godina, godine, vjekovi i slično. Međutim, bitno je da znamo ene hadihi l-azmine, kako kažu islamski učenjaci, da ova vremena, ova razdoblja, ovi periodi, ove sezone, eneha mef'uletun la fa'ila. Da se njome upravlja, a nije ona, i, nije ona ta koja utiče, dakle taj pojam vremena, nije on taj koji utiče, nije on taj koji radi, nije on taj koji mijenja. Nije on taj koji pravi, nije on taj koji liješ, dakle taj pojam vremena, vrijeme ko vrijeme. Nema nikakve mogućnosti, već je vrijeme. Allahovo, subhanahu wa ta'ala, stvorenje, la tefa'alu še'an, innama hiya musakharatun yusakhiruha Allahu ta'ala. To je vrijeme, dakle, stvar koja je data od Allaha, subhanahu wa ta'ala, musakhara podređena ljudima da mogu, jel, Ljudi da se okorištavaju od vremena i da žive u tom vremenu, a nije vrijeme ono koje je utiče. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je stvorio vrijeme i Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje da se dešavaju te promjene u, dakle, u ovim vremenskim razdobljima. A zbog toga, kažu islamski činjaci, zbog čega ovu, men sebe dahera, fe kad aza Allah, ovaj unaj kopsuje vrijeme, kaže takavi uzne miriva Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna l'umur, relati tehdothu fi ajal az-zemaniye zbog toga što stvari koje se dešavaju unutar tog vremenskog točka, Allah subhanahu wa ta'ala je taj kojih daje. Allah jalevala taj kojih ta il čini. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji mienia pa kaže islamski učenjaci zbog toga onaj ko kudi vrijeme psuje vrijeme govori ružno o vremenu kaže on um, stvari kudi Allahova subhanahu wa ta'ala dialla pa izbog toga zabranjeno da čovjek el na ovaj način postupa i da tako i da govori dakle vidimo cena braćao dakle da mu na sebe tu hadal bab likitabi tauhid poveznica ovog dakle poglavlja sa kitabu Teohidom, sa knjigom Teohide, jasna, ene sebe dehr, dakle, da psovanje, vrijeđanje vremena, da čovjek dođe i da se izražava ružno o vremenu, dakle, da je to od stvari, od riječi koje nisu dozvoljene. Koje nisu dozvoljene. Jer, jer u stvari, šta je na kraju molahas, sažetak, rezime, kad čovjek psuje vrijeme? Objasnit ćemo primjere nakon toga kako i na koji način. On u stvari prigovara na Allahove subhanahu wa ta'ala odluke i odredbe. Dakle, on prigovara daklena Allahove subhanahu wa ta'ala odluke i odredbe. I na taj način, znači, nužno govori ružno Allahu subhanahu wa ta'ala, a od čistog i od jasnog teuhida jeste da se o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovom biću, o njegovim odlukama i o, i o njegovim odredbama ne govori i ne misli i ne smatra i ne vjeruje, osim ono najbolje, kako to Allah subhanahu wa ta'ala uh, jedan jedini može i zna. Pa kaže, Bab men sabbat dehra, Kaže poglavlje po o onome, ko psuje, dakle, vrijeme, kažu, es sebbu fi aslihi etanakus au šetim, dakle, to je psovka ili vrijedanje, kažu islamski učenjaci. Da dođe i da je, uh, je kun bil la'an au bi šetim, da dođe, dakle, na, na, da, da proklinje. Kad kaže, neudu bil proklinjem dan kad mi se to i to desio. Dakle, ta stvar izuzetno opasna. Ta stvar izuzetno opasna jer čovjek na taj način, jel, psuje Allahova subhanahu wa ta'ala djela. Jete sehhat ala Allah, srdi se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili dođe uh, fejensibu šerra ilaihi. Pa dođe i određene dane uh, ko pripisuje im šer, zli dani da kaže. Takva stvar nije, nije dozvoljena, dakle, u šerijatu. Prvo, nije dozvoljeno sa strane, dakle, ne smije čovjek da smatra da vrijeme ko vrijeme ima neku mogućnost, da ono samo postupa, da ono samo pravi promjene i sl. Već Allah subhanahu wa ta'ala stvorio vrijeme i on je taj koji daje da se određene stvari događaju ili ne događaju i da se dešavaju ili se ne dešavaju. Kako su govorili mušojci, jel... وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتٌ اَدْ دُنْيَا نَمُوتُوا نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ Kažu, a ovaj svijet ili ovaj naš život je samo ovo dunjalučki. Kaže, živimo i umiremo na njemu i ne može i neće nas uništiti osim vrijeme. Osim vrijeme. Dakle, vidimo da je مِلْصِفَاتٍ مُشْرِكِين od sifata ili od svojstava mušrika da su oni pripisivali vremenu, dakle, ko pojmu, ko nečemu što je Allah subhanahu ta'la stvorio, pripisivali su mu, dakle, mogućnosti i osobine da vrijeme je to koje može da čini određene stvari. Zbog toga je pogrešno da se koriste oni termini koji se koriste u narodu i sa druge strane, jel, onaj vrijeme će to izliječit, vrijeme će to pokazat, Vrijeme će ovako, vrijeme će onako, Allah subhanatana taj koji liječi, Allah subhanatana taj će pokazati vremenom i slično na taj način. A da pripisuješ da vrijeme može da radi određene stvari, takva stvar dakle nije dozvoljena, nije dozvoljena. niti smiješ da vrijeđaš i da govoriš onaj, kako je ružno, dakle da, da, da čovjek kaže ova godina nas je ubila ova godina nas je uništila i slično na taj način, pa da proklinje te i te, goljni, nije mi bila gora godina i slično. Da vrijeme ko teško, ta stvar je dozvoljena. Jer Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže Fii e yamin eh, nehisatin linudhikahum eh, linu azabel hizi. Dakle, tužni, teški dani Da da kažeš da, da je dan tužan zbog određeni stvari koje se desili da ti je težak dan, Zbog stvari koje su, koje su se desile, to je dozvoljeno. Allah subhanahu wa ta'ala takve termine i tu vrstu izražavanja koristi u Koranu. Koristi u Kur'anu. Međutim, da sješ da kažeš proklet bio dan kad, kad se to i to desilo. Uh, kako me uništio taj, taj, taj dan ili taj mjesec me srozao u potpunosti, ovako onako zbog toga što godina nije bila plodna, zbog toga što ovako, zbog toga što onako nije, pro, nije išla onaj određena sezona prodaje, ovako onako i kaže uništio me taj mjesec, tih kakav je ovakav, onakav na taj način da govori čovjek, nije dozvoljeno. Znači to nije dozvoljeno. Kaže u sahihu, od Ebu Hureyre prenosi se da, da ona da je poslanik s.a.v. prenosi hadithu al-Qudsiju od Allaha jalla fil-ulam. Kaže, ju dhin ibn Adem, kaže, vrjeđa i ju sin Ademov, je subbut dehra, psuje vrijeme, dakle, psuje te neke stvari, vrjeđa, omalovažava. Kaže: "Ja sam vrijeme, okrećem noć i dan, okrećem noć i dan." Kaže da se jel mijenja noć u dan ili preslačim, kako kažu, kako se prevodi, jel onako stilistički preslači noć u dan ili mijenja noć u dan i slično. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje hoće da kaže Enne haqiikatel emR en dehra ljemlikiku še en voljaje falju še en. Dakle ljudi treba da znaju, da u su štini vrijemee posjeduje ništa. niti vrijeme čini išta ve se bo dahr i da čovek dođe i da psuje određene stvariili, određene događa i to što mu se desilo i da to pripisuje vremenu un u tvari psuje i onaj vrijeđa i malova žava i ne gira Allaho ve subhane ootaja odlukje i Allaho subhanahu wa Wataala. Odredbe. Falej se mustakillen zači vrijeme nije nešto što je autohtono. Dakle, ne može da djeluje samo po sebi. La jef'al, la jehrim, la jehti. Niti daje, niti uzima, niti slič, niti liječi. La je niti onaj, niti daruje, la jehlik, niti uništava. Već al al je alfa'il, alhaqiqi, već je onaj kuj to doista i u istinu i u stvarnosti čini Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Allah jalla fil'ula u ovom hadisu Hadithu Qudsiju preko svoga poslanika sallallahu ta'ala alihi wasallamu sahihu ade buhurajre upozorava ljude da ne smiju na ovaj način da govore i da proklinju i da psuju vrijeme i da mu pripisuju. Dakle ovdje imamo dvije stvari. Znači imamo dvije stvari. Dvije greške prave ovdje ljudi. Prave tu grešku i zbog toga je to poveznica sa Kitabu Teuhidom. Dakle, da je od kristalnog, čistog, jasnog, lijepog, potpunog te uhida čovjeka, monoteizma, dakle, ispoljavanja vjere samo Allahu subhanahu wa ta'ala, to da znaš da vrijeme ne posjeduje ništa, već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji posjeduje, daje, mijenja, onaj, e, dakle, on je taj koji upravlja vremenom. Pa, dakle, ne smije čovjek da pripisuje ta, ta svojstva i da pripisuje dijela vremenu. Jer Allah subhanahu wa ta'la fa'ilun haqiqi. On je taj, dakle, koi čini stvari. On je taj, koi upravlja. On je upravitel jalla fil'u l'ula. s druge strane, ne smije da psuje, kako kaže Allah subhanahu wa ta'la, vana dahr, a ja sam vrima. Dakle, ja sam taj, koi čini ta djela, kaže Allah subhanahu wa Ta'ala, Dakle, ne smije da psuje i da prigovara na određene stvari. Može da kaže da mu je dan težak. Može da kaže, jel, il... onaj, oh, uh, da, da, da mu je dan tužan i slič Među ko, ko što je došlo onaj u Koranu na više mjesta da Allah subhanahu dane i da do određeno vrijeme ili ko što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme onaj ko što je nazvana dakle godina tuge, godina kad kad je pogrmoje preselio Amidža je bio pali, kad je presinu preselila Hadija radijallahu taala anha, zbog toga što se to desilo. Među tim ne prigovara se na to vrijeme i na tu godinu zato što je to bila godina tuge. Evalah Taj ta godina ovakva i ovakva je bila i da se, da se na neki način vrijeđa, omalovažava i psuje. Već je to stanje koje se desilo u toj i toj godini, ali ne smije da proklinje i ne smije, dakle, na taj način, ne smije na taj način da postupa. Jer je Allah subhanahu wa ta'la taj koji daje, koji čini, koji mijenja i sl. Dakle, rezime i ukratko, ovo poglavlje, rekli smo da su ovdje dvije stvari, čovjek ne smije ove radnje, ova svojstva, ova djela da pripisuje vremenu, jer je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je stvorio vrijeme i Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje u tom dakle, vremenskom razdoblju u tom, u tom nekom periodu da se ove stvari dešavaju on je taj koji stvara onaj da se ta djela da, da ih ljudi čine i da se određeni događaji situacije i okolnosti odvijaju to je to jest ne stran jugo je stane dakle, ne smije čovjek da vrijeđa i da psuje i da pripisuje vremenu te događaje Sjedeće poglavlje cijena na kaže autor rahimahullahu ta'ala bab ette sammi bi qadhi al-kudaa wa nahvihi. Poglavlje o onima koji sebe nazivaju vrhovnim sudijama ili sudija svih sudija, sudac svih sudaca suda, suda, suda, suda, suda, suda, suda. i slično. i slično. Kažu islamski včernaci, dakle, ovo poglavlje teuhid yaqtadi min al-muhid. Znači ta to istinsko ispovjedanje, upražnjavanje i uh, umpućivanje ibadeta Allahu subhanahu wa Ta'ala zahtijeva od muvahhida, od monoteiste, od pravog mu'mina vjernika, kui je predan Allahu Jalla Fil'ula enju azzimahu, dakle, da dakle, ga na taj način veliča slavi i poštuje wa alla jeđale makhlukan fi menziletihi Jalla Vo'ala fima jehtesu bihi i nesmije ni na koji način da mahluka, dakle, da, uh, da dakle da neko Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje stavi na položaj ili stavi u sličnu ili istu ravan sa Allahom subhanahu wa ta'ala pa makar to bilo samo u nazivu, makar to bilo samo u nazivu iako je, dakle, samo u nazivu, a nije hakikaten, a nije, dakle, u stvarnosti jer ne može niko da bude kadijel kuda sudija svih sudija ili vrhovni sudija, vrhovni sudija i slično. Dakle, pa kažu islamski učenjaci, zbog toga je od savršenosti i potpunosti teuhida čovjeka i ispovje, ispovjedanja vjere Allahu subhanahu wa ta'ala, da nikog ne smije da naziva ovim ovakvim imenima. I često to bude prisutno, prisutno je dosta u arapskom svijetu, prisutno bude i kod nas da svoje neke onaj velikane i da svoje predvodnike i da svoje vladare nazivaju, dođu, pa ju bedžilunehum, kažu, kažu islamski učenjaci, a, Pretjeruju i nazivaju ih, ne znam, vladar vladara, vladar insanijeta, humanosti, ljudskosti, ne znam ovoga, ne znam onoga i slično. Te stvari nisu dozvoljene jer ta uzvišenost i ta vrhovnost, dakle, i taj visoki položaj pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, pripada samo Allahu jalla fil'ula. Pa kaže, bab ette sammi, kaže autor ovdje, rahimahullahu ta'ala, Poglavlje o onome ko sebe naziva Biqadil Kudva, vrhovni sudija ili vrhovni onaj kadija ili sudac ili sudija svih sudija i slično. Kažu stranski učinjaci Ješmelu i da sema nefsehu, kaže ovo, ova, ovo upozorenje, kaže obuhvata onoga koje sebe nazvao tako ili ga je nazvao drugi Feralije pa je on time bio zadovoljan. Ema, dakle, oni podpadaju pod ovo upozorenje. A onaj kog je neko nazvao, kaže, on je kadija svih kadija. Oće da kaže da je glavni kadija pa se izrazi pogrešno i stično. Vohuele mjerla bi delike. A čovjek nije zadovoljen time da ga tako nazivaju. Kaže, la jedhulufi hada dem. Ne ulazi on pod ovaj ukor koji je spomenut u predajama. Već, kažu islamski učenjaci, To je onaj koji sebi daje zapravo da se natakam, način da ga natakam, način prepoznaju da ga na takav način nazivaju, dozivaju, pišu i slično. Ili je ona, dakle onaj koji je sebe nazvao ili onaj koji je, koji je drugima to dozvolio, dozvolio i time je i time je <coughs> Zato kaže autor rahimehullahu ta'ala navodi navodići druge dokaze, kaže evo fil sahih 'an bi Hurajra radijallahu ta'ala anhu, Kul Buhari i kod muslima, dakle Enne Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, da je apostolik sallallahu alayhi wa sallam rekao, inna akhna'a isma'in da Allahi rajulun te sammaa malikul amlaak. La malike illa Allah. Va kaal sufyan, mitlu shahan shah. <coughs> Kaže, doista od najpodlijih i najmizernih imena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jestli da čovjek dođe i da sebe nazove malikul amlaak. Kralj ili vladar svih vladara ili onaj koji posjeduje sve. Kaže sa Seljeme, la malike illa Allah, nema onoga dakle koji posjeduje i onoga koji istinski vlada osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Vokale sufijan, vomithlu šahan šah, ili ovo je onaj poznato kod persijanaca šah i šahan, misli se na kraljeve, dakle da kaže kralj, kraljeva. Da na taj način hoće sebe da uzdigne od tih dunjalučkih e, e, el ili od tih dunjalučkih, kako da kažemo, funkcija ili titula koje Allah sp. dao i učini odozvoljenim da su se jel, onaj nazivali tim imenima, oni koji su imali te titule i funkcije. On dođe pa hoće sad da uzdigne sebe previše ili oni njegovi podanici dođu pa hoću, hoće da ga ustignu previše onda mu daju ovakav nadimak. Dakle, i onaj nazivaju ga na ovakav način. Pa kaže, posljednik pa sa seleme, hada ahna'ah. Ovo je, kaže, najmizernije i najpodlije da dođe čovjek miskin. Miskin, jadnik, Allahov subhanahu wa ta'ala rob, koji ne posjeduje ništa. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala hoće i da dne neku bolest ili da dne bilo kakvu vrstu slabosti ili da dođu neki drugi koji su jači od njega pa da se izvrši prevrat, da se izvrši, dakle, taj... Uh, vojni udar ili slično, izgubi cijelu tu vlast. Džesi vladar vladara, Jessica kadija svih kadija i slično. Tako da nije dozvoljeno da čovjek, e, dakle nije dozvoljeno da se ljudi nazivaju tim imenima, niti da se ljudi nazivaju, dakle, niti oni sebi da daju te, te, tu vrstu funkcijana, dimaka i titula, niti da drugi u tome pretjeruju. Kod nas nema ovih ovakvih, međutim ima ovih drugih ovih podanika, koji kad uzmu i krenu da uzdižu onaj, te neke svoje vladare pa im daju on je, ne znam, za sve njih ovakav, on je onakav, šta je, razumiješ? Allah mu promijeni stanje preko noći. Nema ga. Šta ćemo sad zbog toga? Istinska vlast, istinski uticaj, e, istinsko djelovanje pripada samo Allahu jednom, jedinom i uzvišenom, pa je o čistog, pravog, praktikovanja, ispoljavanja, ishvatanja teuhida da je Allah fil ula jedan jedini koji zaslužuje da bude nazvan na ovakav način i on je vladar svih vladara on je fil ula, sudija i kadija svim onim kadijama koji će doći polagat račune pred Allahom subhanahu wa ta'ala detaljno kako oni koji su izvršavali funkcije kadiluka tako i oni drugi Koji to nisu, la malike illa Allah. Kaže, ne postoji onaj koji je vlasnik, koji je vladar istinski, osim Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kaže, islamski učenjaci nekad prave razliku, dakle, oko ovih stvari. Kaže, ako eh, određene skupine ili određeni ljudi vladaju Allahovim subhanahu wa ta'ala šarijetom. Vladaju Allahovim, subhanahu wa ta'ala, šerijatom. Kaže, pa im ljudi danu slične ove funkcije da ih nazovu čisto onako administrativno. Da ih nazovu administrativno. Primjer radi, imamo šerijatsku državu u kojoj se vlada šerijatom ili imamo hilafet u kojem imamo više nekih državica koje postoje kao regije i slično ili pokrajine ili e, namjesništva i tako I onda, Allah, I onda kaže islamski učenjaci, ovo su sve, ovaj hakim ul-hajdel-beled, ovaj, dakle, vladar ovog mjesta, ovaj vladar ovog mjesta, vladar ovog mjesta, ko što je bilo prisutno ranije, vladar Jemena, vladar Šama, vladar. Kaže, međutim, sve njih skuplja jedan vladar koji, je sudi po Allahovom, subhanatala, zakonu, radi po šarijetu, kaže, u takvoj situaciji ova zabrana nema ovu žestinu. Jer je to samo... Dakle, to je samo administrativni naziv. <coughs> <Pardon>. <coughs> dakle, to je administrativni naziv. Kaže da čovjek bude vladar tim vladarima. Dakle, on je taj vrhovni poglavar. On je taj vrhovni poglavar. Međutim, nije to lakab, dakle, nije to stvar na dimak kojim ljudi hoće da ga uzdignu, kojim ljudi hoće da ga uveličaju i preuveličaju i pretjeraju i slično već onako administrativno, jer ipak na kraju krajeva il, vraća, se, vraća se da svi oni koji su il, ispod njega, namjesnici, ministri, veziri i sl. ta svita, opet na kraju da kažemo ta neka onaj, posljednja riječ je kod emira. Dakle, ona je kod emira ili kod, dakle, kod predvodnika, kod, kod vođe. Pa kažu u takvoj situaciji, kažu islamski učenjaci, neki, dakle, razdvajaju i kažu dakle, ovdje je stvar malo fleksibilnija, nije kao ova druga, nije kao ova druga. Isto tako kažu nekim, treba svakako ova stvar da se da se izbjegava, međutim, ako postoji sudija kad je u šariatskoj državi, sudi šarijatom i svi oni sad sude šarijatom. I sad vi znate, imamo dakle, onaj, uh, tako isto oporedanu i u šarijetu. imamo onaj, Opšti sud, apelacioni sud, imamo, dakle, te više vrsta, imamo za porodično pravo, za krivično pravo i slično, dakle, u šerijatu. Pričamo, dakle, u šerijatu, u pravom Božijem jedinom priznatom vjerozakonu. Kažu islamski učenjaci, u takvoj situaciji neko mora, dakle, da u, u, u tom sistemu treba da bude onaj koji je izvršni, dakle, onaj koji je glavni, onaj. Kaže, kad na taj način administrativno nekog nazovu, kao bi, jel kadjah, ostalih kadjah, dakle on jim je predsjednik ili raïsul qoda, predsjednik tih drugih kadjah ili predsednik suhuda, šariatsko kislično, kaže u fii dalike amruhu wasi, dakle u takvoj situaciji, kaj je to funkcija koju je uzeo da obavlja dužnost radi Allaha u ima Allaha i da sprovodi Allaha subhanahu wa ta'la, zakon, tu je stvar onako, da kažemo, malo fleksibilnija, Ali ipak treba treba da se izbegava mora da se nađe neki drugi način. Može da bude Kadija, ra'is ul-kola, predsjednik, dakle ti qadije, slično. Qadija ul sudija svih sudija, već to malo, kako kažu islamski učenjaci, ide u mubalevu, ide u pretjerivanje i davanje malo većeg položaja nego što čovjek ikad, ikako i na bilo koji način može da zasluži. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala vrhovni zakonodavac, vrhovni qadija, sudija pred kojim će, se svi suditi i parničiti, a on, subhanahu wa ta'ala, je najpravedniji sudija. Dakle, rezime ovog poglavlja cijenjena braćo jeste da e, islamski učenjaci, ovdje šeho l'islam, Mohamed ibn Abduvahab konkretno, ljudima govori da ne pretjeruju i da oni koji zauzmu neke funkcije ne smiju da budu zadovoljni, da im ljudi daju te neke, da kažemo, nadimke i titule i da ih ne nazivaju, da ne onaj e, pretjeruju u tome je pogotovo u ovim stvarima koje su vezane za neku vrstu vlasti a istinska vlast pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala a ljudi su oni koji to, on, koje, koji to sprovode dakle na zemlji to su Allahovi subhanahu wa ta'ala namjestiti na zemlju niko koji sude Allahovim subhanahu ta'ala zakonom Međutim, ne smije da se to pripisuje i da se izgovara na takav način, da te zasluge, da ta vlast, da to sudstvo i da to pripada njima. Ne pripada njima, već su oni samo uzroci esbab koje je Allah subhanu tala učinio i dao i stvorio da se dešavaju i da rade kako rade. Zbog toga, neispravno je da čovjek dođe i da naziva time što želi da ukaže neku vrstu poštovanja, uvažavanja ili iz ljubavi onda da pretjeruje i da... Tako je isto i sa šehovima. Tako isto i sa šehovima. Onaj, bilo da je to, pogotovo je to kod sufija, je dosta to pri, onaj, prisutnije jer oni više uzdižu pa nazivaju, ne znam, Meuljana, ovako, onako i slično onaj, te neke svoje šehove. Iako Meuljana koristi se onaj u, u, u arapskom govoru i za insana ko neko, jel, onaj kako se zove koga volimo i slično ali treba da se izbjegava trebaju da se izbjegavaju ta ta pretjerivanja to se našulost uvuklo i kod sledbenika ahlu sunneta wal jamaata pa su učinili svataju i smatraju uzmu određene autoritete i ne gledaju o čemu ti autoriteti pričaju er mu se pokazao zavolio ga zbog ovoga ili zbog onoga ne gledao čemu on priča ne čita ne istražuje onoliko koliko je u mogućnosti koliko može svakako nismo svi isti ih mogućnosti dakle ni onaj ni vremenskih ni intelektualnih ni onaj nema mu iste sposobnosti dakle ni u rezonovanju i slično međutim Ne smijemo da dođemo do tog stepena da šejihove smatramo bezgrešnim i da smatramo da su oni mjerilo ovoga ili onoga bilo koji da i bilo koji učenjak onaj kako je govorio ima Malik i to je zlatna rečenica koju Allah subhanahu wa taala ostavio već koliko i nešto godina da se ponavlja među ummetom Muhammeda sallallahu taala alejhi ve selleme min kullin yu'khadhu wa min sahib hadha al qabr od svakog zauzima i ostavlja osim od vlasnika ovoga kabura Pa zbog toga treba da nam je najpreće, ono što je rekao Allah i njegov poslanji i selef ovog ummeta. A ovdje dođemo, vidimo sad neko je došo, iznio, razradio određenu meselu, određeno pitanje, prigovorio na neku stvar i onda on dođe i našo neko veće ime u položaju, u tituli, u stažu, u da kažemo, radu, rezultatima i sl. Iako je ovo, nema veze što je ovaj, iznio mu stvar, Možda je bolje odradio nego ovaj. Mišten kaže: "E, rekao je taj, taj gotovo, nećemo više o tome da pričam." Ne, ne, radi se o tome el hak oula an yuttaba' wa an yuhabba min ayyi shakhsin ayema kana. Dakle, istina je preča da se slijedi od bilo kojeg pojedinca, mako to bilo. Mako to bilo. Sečam se šejh Mansura simari rahimehullah ta'ala, kad nam je govorio pa su neki određeni mes'alam Pa bi došlo, pa kažu, pa dobro, pa rekao šehu l'islam ibn Taymiye, kaže, uoleu, pa makar, šehu l'islam ibn Taymiye, alamun ala rasihi narun, baklja, koja svijetli, koja osvjetljava, alim, šehu islam. znači onaj ko je čitao njegove knjige, njegova, njegova djela i onaj, njegovu siru, zna o kakvom se velikanu i o kakvoj se gromadi radi, međutim, ovdje dokaz, jel, taj, taj, ovdje dokaz, taj, taj, I tu je poznata na rečenica Ibn Abbas radi Allah tal'anu. Kaže, bojim se da da će kamenje da pada na ljude, da ih uništi. Kaže, e kulu lahum, ja im govorim, rekuo Allah, rekuo Allah uposlednji sada selim, oni meni govore, je Ebu Bekr, rekuo Umar. Znači, o tome je saj Bubekar umar najbolji u umetu Muhammeda sallallahu a sallam nakon poslanika sallallahu a sallam. Međutim, nije njihov a kako je tek sa nama koji smo došli, dakle, onaj hiljadu i nešto godina nakon toga, a falo Allah subhanahu ta'ala, Allah fil, jalla fil'ula nam je vjeru, sačuvao i upotpunio i dao da bude originalna, univerzalna, autentična za svako vrijeme i mjesto i fala Allahu subhanahu wa ta'ala u ovih posljednjih nekoliko decenija je dostupna. I dostupna onaj većini muslimana. Pa je na nama da slijedimo dokaz, da slijedimo, dakle, uputu poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a ne, jer rekao je taj, taj, kaže onaj, on je doktor ovoga, onoga, doktor čega hoja, a? kako kaže onaj brat naš. A? Čemu razumiješ to? Čemu te stvari? Zbog čega taj tebđim, zbog čega to onaj napuhavanje i prepuhavanje zbog ovoga ili onoga Allah subhanahu wa taala kaže awwal ma uh, tu ma tusa'aru bihim an-nar prvi oni kojima će biti jel onaj podpaljena đehnemska vatra ali mujahidi onaj koji je odjelivao jel tako da uh, puente i ibretje u sadržaju, u kontentu, dakle, u istini, u onome o čemu čovjek priča i kako i na koji način priča i u pravilima, a ne šta od titula ima, nosi, posjeduje i sl. Dalje, kaže autor, rahimahullahu ta'ala, kaže, bab ihtiram esma illahi ta'ala, vat tagjiri l'ism li eđli dhalike. Kaže, poglavlje glavlje, o poštivanju. I uvažavanju Allahovi subhanahu wa ta'ala imena. I kaže, mjenjanje imena zbog toga. Mjenjanje dakle, imena zbog toga. Dakle, ovo poglavlje, u njemu imamo taj iršad, imamo dakle, tu preporuku, imamo te smjernice koje su vezane za edeb, dakle za odgoj, za manire čovjeka, za, dakle, za ahlak, koji su obavezni da izađu iz srca muvahida, o min lisanihi i sa njegovog, sa njegovog jezika. Fa innel muvahide muteaddibun ma' Allah. Jer muvahid istinski monoteista, monoteista, vjernik je onaj koji se na najljepši mogući način obhodi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema njegovom uzvišenom biću. Pa je muteaddibun, pa je odgojen, jel? I na najlepši način se obhodi sa Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim, savršenim imenima i svojstvima. Zbog toga, uh, kažu islamski učenjaci, Bab Ihtiram Esma'illahi ta'ala, kako je autor ovdje naveo, dakle, poglavlje o poštivanju Allahovih subhanahu wa ta'ala uh, imena, dakle, je jeđib, Dakle, obaveza je da čovjek poštuje Allahova subhanahu wa ta'ala imena, jer je to nešto što je vezano za njegovo biće. Kako, na koji način biva to poštovanje? Na više načina. Biva prvo što ćemo da priznamo ta imena Allahu subhanahu wa ta'ala i da njihovo značenje shvatimo onako kako nam je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i njegov poslanik sallahu alaihi salame. Druga stvar da se niko drugi ne naziva tim imenima koja su svojstvena samo za Allaha subhanahu wa ta'ala. In Allahu Jalle fil Ula kaže: "Mej uazim shu'a'ir Allahi fa inaha min taqwal qulub." Ona iko postuje i veliča Allaha Subhanahu ve Ta'ala znamenja, fa inaha min taqwal qulub. To je to on bogobojaznosti srdca, dakle od prave, iskrenosti. A od najvećih znamenja Allah Subhanahu ve Ta'ala yasu Allahu Jalle fil Ula imana. Dakle njegova Subhanahu ve Ta'ala imana, ono što ukazuje na njegov ta'zim, ta na Na, na, na uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala Fa la jeđuzu entum tehane esma'uhu el međuda Pa nije dozvoljeno ni na koji način da se Allahova subhanahu wa ta'ala i mena Ni podaštavaju, da se spuštaju i slično Bilo da je to da i čovjek piše Da piše u određenim mjestima da, nakon toga, da i, i nakon toga baci taj papir ili budu odštampano u nekom papiru, pa nakon toga uzme to i baci ili ostavi na bilo koje mjesto i slično. Već sve što je vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala, ono se poštuje veliča i uzdiže, i uzdiže. Ovdje imamo predaju, kaže poslan uh, An Ebi Shureyh, od Ebu Shureyha, prevodi se Ennehu kane jukna, kaže data mu je kunja. Kunja, uh, lakab je nadimak. Lakab je nadimak ili naziv, da nekom daš jel, onaj nadimak. O što kod nas ima, mi smo po tome poznati, jel? Onaj. Međutim, kunja je ono što, što je kod Arapa poznato da je, da se ljudi obraćaju s poštovanjem, jel? I to je, onaj neki islamski učenjaci kažu da je to pritvrđeno i potvrđeno, jel? Onaj, šarijatom i sunetom poslanika, sallalahu alaihi wa sallam, je da je pohvalno, jel? Da se čovjeku ob onaj, obraćaš na taj način, to je ja, eba, o oče toga i toga, jel? O, oče toga i toga. ايه <سؤال> كوشته وصلنا يكون صار لنا نراقب ابو القاسم كوشته انا عمر رضي الله تعالى عنه ب ابو حفص ابو بكر رضي الله تعالى عنه اسليتش بقى كاجي شريح رضي الله تعالى عنه انه كان يكنى ابي الحكم كاجي نزيوانه ابي الحكم اوتت صوت اللي اوتت سوديه الحكم الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم دوست الله سبحانه وتعالى اونيه سوديه On je taj vrhovni el hakem pogotovo, pogotovo što je došlo sa određenim članom sa svim el, dakle kod nas sa velikim slovom, dakle sudija istinski qayrak, vo ileyhi al i samo njemu pripada sud, kaže poslanik Sal sallallahu alejhi ve selleme. Faqala inna qaumi idha ikhtalafu, kaže doista moj narod, sad opravdava se bo shureih poslanikom Sal sallallahu alejhi ve selleme, bog će nazvan tako na takav način. Kaže idha ikhtalafu fi shay'in, kada se razije neke stvari, أتوني فحاكمتو بينهم كارجة دوشلي بيزمجوينة فاديم يا پرسوديم فراضي يكيل الفريقين بي كارجة وغلاونام وبه بي سكوپين بيلي زادونة فقال ما أحسن هذا فاقال ما أحسنه هذا فاقال ما أحسنه ركو اي ماليشتا لبشي от того خير وليك خير چنیش فما لك من الوارد كارجة يل اماش دیتسي قال شريح ومسلم وعبد الله كارجة شريح muslim i Abdullah فقال فمركه فمن اكبرهم قوم يا ناى ستري каже Аллах послављен Kaže, каже قلتو شريح каже шوريх каже فانت ابو شريح каже ti си ابو شريح ниси ти от атцел онай суца или от атсуда како су покуښavali da ga uzdignu jel na ovaj način zbog toga što je bio prevedan u arbitražama kažu islamski učenici ovdje se ne misli da je on kaže sudija nego dođu ljudi bio kako našto su bili ranjeti muslimuni koji bi došli da onaj I to je arapska riječ, Aslahha aslaha yuslihu, popraviti stanje, sulh je da se popravi, dakle, to onaj to stanje, da se pokuša da se nađe do nekog dogovora, ugovora i slično. Pa kaže, o tagirul ism, pa je, kaže, on, pa mu je poslanji sada selim onaj ime, je on bio među, među, među tim ljudima koji bi došli, spore se oko nekih stvari, i onda je on, dakle, izmiri, napravi da dođu, nađe neka rješenja, da oni dođu da oni dođu do dogovora dadne neke prijedloge na ovaka ili onaka i oni kažu jeste dobro odgovarajuće ta ta stvar koju je koju je spomenuo jel onaj Abu Sureh Abu Sureh dakle fel wajib pa kažu samskučnici i važbi ja ne smije, ne smiju ljudi da se nazivaju ovim imenima koja su specifična samo za Allaha subhanahu wa ta'ala imaju imena Allaha subhanahu wa ta'ala koja bez određenog člana Može čovjek da bude tim imenom opisan, ko što ime Kerim, jel onaj koji je plemenitije El Kerim to je Allah subhanahu wa ta'ala plemenitost kako priliči samo njemu, on je od plemeniti Ekramul Ekramin, najplemeniti. Među tim može čovjek da bude nazvan Kerimom. Kerim, dakle plemeniti čovjek. Plemeniti čovjek znači da negoa plemenitost nije istako Allahova subhanahu wa ta'ala plemenitost i on je El Kerim, nije on taj koji je najplemeniti. Već je čovjek plemenitije Allah subhanahu wa ta'ala da bude ili onaj Uh, ili, ili ime Rahim Rahim čovjek da bude dakle Rahim milostiv jer Allah subhanahu wa ta'ala ljude naziva onaj da su milostivi i da međusobno da je po, da je ta milostel onaj prisutne arrahimun yarahumuhurrahman oni milostivi prema njima, njima se smiluje onaj koji je najmilostiviji međutim arrahim u takvoj, dakle u takvoj formi ne smije čovjek dakle da koristi onaj tu vrstu imena Tako, međutim, imaju imena koja i bez ovog određenog člana njima se opisuje i samo Allah subhanahu wa ta'ala ko ima samed. Onaj koji je utočište samo zbog toga, pogrešno je da se deci daje ime samed. Ako neko ima da je samed, on je momentalno abdus samed. Znači, rob samedu ili rahman. Nije dozvoljeno da se daje ime rahman. Jer je ar-rahman vrsta milosti koju samo Allah subhanahu wa ta'ala ima. najmilostivi. Najmilostiviji i tu, tu milost. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala specifično je samo za njegovo džalale uzvišeno biće i svaka dakle ona svako svojstvo svaki atribut svaka osobina specifično i, i samo onako kako priliči do liku Allaha subhanahu wa ta'ala mislim Allah jalle wala wa da neka određen u vrstu uh, neke osobine da bude prisutna pri čovjeku ali da ima isto ime kao ta osobina koja je kod Allaha subhanahu wa ta'ala mislim u suštini u stvarnosti Ne može Allah subhanahu wa ta'ala da se poredi ni sa kim i ni sa čim. Lejse ke mitlihi še i vahuje sami' basir Ništa nije kao on, on je onaj koji sve čuje i on je onaj koji sve vidi. I zbog toga već nekoliko dana vidimo onaj. To, to se radi već duže vrijeme, jer sveme na vrijeme krenuti napadi, slično. Kad sredbenike Ehlu sunata wal džemata dođu i nazivaju muđesimima, antropomorfistima, lažu na islamske učenjake pa govore da kaže, e eh, muđesimska sekta vahabije i slično, Allaha subhanahu ta'la upoređuju sa njegovim stvorenjima. Nigdje prvo, prvo, onaj, taj termin vahabije je pogrdan termin. Pogrdan termin sam po sebi, Allah subhanahu ta'la vahab. Dakle, onaj koji, koji puno daje, Allah to je jedno od Allahovi subhanahu ta'la imena. I ših i čovjek kom to pripisuju, onaj, čiju knjigu mi obrađujemo, ko što vidite i sami, da čovjek Tokom cijelije knjige nije spomenuo ništa od svog govora. Po glavlji, ajeti, ajeti hadis, prede ashaba. Dakle, zvao se Muhammed ibn Abdul Wahhab. Nije se zvao Vehab, pa onda Vehabije i slično. Međutim, na taj način su onaj izvrnuli. To je onda kažu muđesimska sekta antropomorfistička sekta, koja Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuje tijelo i slično. I dođu i lažu. I lažu na islamske učenjake od prvije generacije onaj prvo nije sa tim došlo sa, prvo nije, nema veze so, to sa težsimom, vjerovanje selefa, vjerovanje poslanika s.a.v. ashaba i onih generacija koji ih slijede u tome onako koji Allah s.a.v. u vjeru objavio, nema veze sa težsimom dakle da Allah s.a.v. smatraju da je isti po njegova stvorenja haša u kella znači da zlo bilo da neko smatra ili vjeruje na taj i da na taj način opisuje Allaha s.a.v. a oni to konstantno onaj ponavljaju ko papagaj, muđesimi, muđesimi, slično, a neće naći nigdje u knjigama. to najviše se zakačili za Ibn Taymi, u rahimahullahu teala, jako Ibn Taymi je neko koje živi u sedmom, osmom vijeku, znači ovaj, prihvaćenje kod, od strane ehlu suneta vol Džemata, samo zbog toga što se slaže sa Selefom, sa prvim generacijama, nešto je došao on sa nečim novim i slično. Međutim, kad vidimo, na primjer, u, u, onaj, u knjigama, onaj, od Lale Kajja, od e, Ibne asima, od e, Gdje se sa senedima vodi kako i na koji način su ovim stvarima govorili i vjerovali imami ummeta poput Sufjana Teorija, Sufjana ibn Ujajne, poput Ebu Zura al-Razija, Abu Hatim Ar razija poput Imama Ahmeda, poput e, e, Hasan al-Basrija, poput Abdullah ibn Mubaraka, poput drugih od prvih generacija, a svakako onaj hadisi Allahov poslanika i govori ashaba su i više nego direktni, precizni, koncizni po tom pitanju, Međutim, nigdje nećete vidjeti da neko Allah subhanahu wa ta'la upoređuje sa njegovim stvorenjima. Ni na koji način. Već naći ćete baš suprotno. U vasiti i ti. U vas i ti s koja kidi gdje šeheh ul-islamim taimija govori onaj numirruha, kema, do, dakle, vjerujemo mu svojstva nakva, kakva su, kako Allah sam sebe opisao, bila kejfin bez kakvoće, bez ulaženja u kakvoću, o bila tešbihin bez upoređivanja, o bila ta'tilin bez negiranja. Svugdje će, ibn Q u svojoj knjizi lumatu al iskra ubjeđenja tako je prevedena ja mislim kod nas lumatu al-i'tikad navodi što ibn abi zaid el qairawan u svom مقدمu u svom uvodi na svoje na na, na djelo ona risala ovaj iz malikijskog međheba čovjek koji je jedan od najvećih malikijskih učenjaka koga su u to vrijeme nazivali malik as-sagir mali mali i slično Svi islamski učenjaci Uthmane, Darimi, Rahimahullahu ta'ala, koji je odgovarao Bišru el-Emerisiju i slično, svi kada govore o Allahu subhanahu wa ta ta'ala i o njegovim svojstvima, govore je da je Allah subhanahu wa ta ta'ala onakao kako je sebe opisao, onako kako mu je to potvrdio poslanik sallallahu ili selme, bez ulaženja u kakvoću i i negiranje absolutno na svakom mjestu se to navodi da slučajno čovjeku ne padne na pamet da pored je Allaha subhanahu taala sa njegovim sa stvorenjima. I onda se uvijek citira ajet koji Allah subhanahu taala dao da u njemu ima i negacije i potvrda leysa kemithlihi shay ništa nije kao on. Wahhu asmi ul basir. Ali on aiku istrue sve vidi. Ali on aiku istrue sve vidi i potvrđujemo da Allah subhanahu taala čuje i vidi. I u tome nema kažu čovjek isto čuje i vidi. Među tim vidi ograničeno, čuje ograničeno. Allah s.w. sve čuje i sve vidi. Znači, ne može da se poredi čovjek sa Allahom s.w.t. i onda vidimo svako malo pojave se, da kažemo, te neke onaj stranice i te neke onaj laži i koji kroz, preko, pogotovo se to pokušava, znači preko hanefijskog medheba onaj, i preko tih učenjaka koji su se pripisivali hanefijskom medhebu, da Pokušavaju da nametnu ta neka svoja mišljenja koja apsolutne veze nemaju ni sebu, hanifom, rahimahullahu ta'ala, a kamuli sa poslanikom, salallahu, salallahu ta'ala, alaihi wasallam. Stoga ovdje, dakle, u ovom poglavlju vidimo da autor, rahimahullahu ta'ala, želi da kaže da ne smije niko da koristi ta imena i da sebe nazije ili da pripisuje sebi ta imena, koje što je ovdje Ebul Hakem, dakle, otac sudca, dakle, velikog sudije i slično. Već su to imena koja su svojstvena samo za Allaha subhanahu wa ta'ala svojstva koja su, dakle, vezana za usko, dakle, vezana za Allahovo subhanahu wa ta'ala biće i ne smije ni na koji način čovjek da dolazi do toga da se dovede u isti kontekst sa Allahom subhanahu wa ta'ala jer je Allah je daleko iznad subhanahu wa ta'ala i ne, ne može se porediti ni sa kim. I ovdje opet vidimo da u ovom, ovdje da poslanik sa Allahom ilavu sallame potvrđuje i govori da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i on je zakonodavac i on je dakle, taj koji je sudija i to ahlu sunnet priznaje i to ehlu sunnet priznaje i potvrđuje i vezano je za teuhid dakle vezano je za teuhid, za teuhid robu bijeta i za teuhid uluhijeta i za esma u sifat, dakle za sve tri vrste teuhida vezano je to da sud pripada samo Allahu jale fil'ula I da jedini ispravan sud Allahov subhanahu wa ta'ala sud. Itoliko toliko za večeras molim Allaha fil-ula da od nas primi i da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari korisno zdanje, da po njemu radimo, da njemu pozivamo i da na tome preselimo i da on bude zadovoljan s nama. I da nas u džennetu firdevsu vede Allahuma aminu. Sallallahu alaihi wa sallamu ala abina Muhammadu.